Capitolul 6. Cu ce ochi ne văd alții? După două zile de la întoarcerea lui U-192, la Kernbound, evenimentele s-au precipitat. A fost precipitarea provocată de Browning, de Simon sau de amândoi. Marshall nu putea spune. Dar se pare că oricare avea să fie misiunea rezervată lui U-192, se urmărea să se verifice dacă echipajul întreg de la comandant până la ultimul matelot era în stare să o ducă la bun sfârșit. Merchel știa că în tot timpul zilei soseau tot felul de specialiști misterioși care împărțau oamenii de pe U192 în mici grupe, pe unei îi duceau cu șalupele pe mare, pe alții pe țărm, de unde erau transportați cu camioane militare spre locuri de instrucție după metode noi. Cât despre Marshall, nici nu mai părăsea bordul navei bază, afundat până la gât în organizarea viitoarei misiuni. Studierea numeroaselor dosare și documente puse la dispoziție de Intelligence Service și rutina cotidiană a compenselor și pedepselor echipajului, îl țineau izolat, urmărind doar mint al ceea ce se întâmpla. Toată zona înconjurătoare părea presărată cu tabere izolate și locuri bine păzite, unde oamenii erau instruiți să mânuiască tot felul de pistoale și arme automate fabricate în toate țările lumii. Apoi, erau învățați să escaladeze pe faleze și să treacă peste viroage. Obișnuit să trăiască în strâmtoarea de pe submarin, vieții mateluți făceau pe alpiniștii. Deseori noaptea pentru eric mereu hărțuiți de instructor cu cizme de piele care nu-și preocupețeau mustrările și amenințările. Câteodată, pentru a stimula, trăgeau un glonte de pistol în apropierea picioarelor lor, bineînțeles cât permita prudența ca să adauge la exerciții și un dram de pericol. Erau foarte ciudați acești specialiști care dirijau antrenamentul Nu purtau uniformă corespunzătoare armei care i aparțineau. Ofițeri de specialitate se ocupau de transmisiuni în cursul exercițiilor sau explicau cu competență arta de a folosi mici, dar ucigătoare creioane explozive. Un capitan care pretindea că aparține serviciului medical l-a pus pe BAC și echipa lui de torpilor să facă un marș forțat pe o ploaie torențială și noroi pentru a simula un atac împotriva unei poziții de artilerie puternic apărată. Câteva salve și explozii au fost mai reale decât era recomandat. Dar instructorul șef a nu să-i declare lui Marshall că marinarii lui se comportau mai bine decât îndrăznise să spere. Inginerii de pe nava bază imaginaseră și-au montat pe turela la U butului, un înveliș ușor și pliant care de la distanță dădea navei aspectul de submarin britanic. Pe mare îl puteau demonta, strângându-l ca pe o umbrelă și amarându-l pe puntea submarinului. Inițial oamenii murmuraseră, ba chiar protestaseră cu glastare. Apoi au început să se entuziasmeze de activitățile noi pentru ei și, foarte curând, exercițiile ce executau și asprul climat scoțian i-a călit. În același timp, au descoperit că instrucția intensă îi apropia mai mult unii de alții, devenind o echipă mai coerentă și mai puternică decât atunci când porniseră în căutarea vacii de mulți, de cealaltă parte a Atlanticului. Pe deasupra, erau mândri că o echipă întreagă de specialiști se interesa de ei și le lăuda performanțele. În a zecea zi, atmosfera de agitație a luat sfârșit, ca și cum specialiștii instructori își epuizaseră ideile și energia. În timpul destul de scurt pe care l au avut la dispoziție, ei împărtășiseră marinarilor tot ceea ce știau. Acum, învățăturile urmau să fie puse în aplicare, în confruntări veritabile cu inamicul. Browning urmărise de aproape toată activitatea de antrenament. Admonestase pe șovăitor și recalcitranți, instalat pe un scăunel pliant de vânătoare, hotărât să nu piardă nimic din spectacol. Participa foarte activ și de multe ori Marshall se întreba ce ar fi devenit dacă vârstnicul comandant ar fi fost mutat într-un post pur birocratic, sau mai rău, dacă toată răspunderea activității bazei ar fi fost trecută lui Simon. În ultima zi de antrenament, Browning a venit să-l vadă pe Marshall. L-a găsit în biroul care îi se rezervase pe Gersney, fără veston, înconjurat de o grămadă de hârtii prinse în agrafe, mostre de alimente și de combustibil și de tot felul de alte produse pentru aprovizionarea submarinului. Am venit," început Browning, ca să-ți aduc ultimele noutăți. Chiar azi germanii vor afla că întregul echipaj al lui U-192 este prizonier în mâinile noastre. Nu puteam păstra secretul mai departe." Este o datorie de umanitate să dăm vești de existența lor. Nu avem dreptul să mai tăcem. Merce l-a primit vestea cu sentimente contradictorii. În câteva localități din Germania, mulți vor respira ușurați. Soții, copiii, părinți sau logotnice, ba chiar vecini care abia îi cunoșteau pe prizonieri, apoi colegii de muncă. Browning avea dreptate. Era o problemă de umanitate, și, în conformitate cu prevederile Convenției de la Geneva, până atunci încălcată nici de englez, nici de germani. Credeți, sir, că vor afla și ce punem noi la cale? Browning clătină din cap. După părerea mea, nu. Prizonierii au fost îndepărtați înainte de sosirea specialiștilor noștri în Fjord. Ei știu doar că submarinul lor se află pe fundul unde a eșuat. Am luat măsuri ca această veste să fie larg difuzată. Pentru dumneata, singura diferență va fi că în următoarea misiune... Nu veți mai fi obligați să simulați. U-192 a încetat să mai existe și la viitoarele operații vă veți prezenta sub denumirea pe care o veți crede mai potrivită. Putem spune că veți opera sub o identitate la alegere, dar fără falsele documente respective. Drept vorbind, prefer această situație, spuse Marshall. Avea un simțământ de ușurare. Nu-și de seama de ce. Și continuă. Nu văd niciun inconvenient să rivalizez cu inamicul în inteligență, abilitate și scusință, dar un anumit gen de război îmi repugnă. Este josnic. Se gândă la cele suportate cu greu de Warwick. Să întâmpin cu semne prietenești pe niște oameni care știi că sunt inamici, dar care te cred că le ești amic, apoi să-i dai la fund, mărturisesc că... Atent, Browning îl asculta în tăcere. Capitan comandorul Simon, ar întrerupse el, Sunt sigur că nu va fi de acord cu dumneata. Ar susține că te înșel pe dumneata însuți, că este o eroare să informezi pe Inamic despre prizonierii pe care i-ai luat, că este nerealist să privește războiul nu prin vizor sau periscop și tot atât de fără rost să anunți pe Inamic ce prizonier ai capturat. El este de părere că toate mijloacele sunt bune și toate trebuie utilizate." inclusiv gândi Marshall, materialul uman. Totuși admitea că în raționamentul lui Simon era și o parte de adevăr. Piloții care șleapă de bombele deasupra unui oraș, reîntoarcă la bază după un raid masiv, n-au văzut nimic din suferințele și ororile pe care le-au lăsat în urma lor. Prin lentilele periscopului nu s-au dezgomotul explozilor din camera mașinilor unui cargo sau petrolier torpilat, nici strigătele de teroare ale celor prinși între punți înnebuniți de groază, rugându-se să moară cât mai curând. Poate că la acestea făcuse aluzie Simon când vorbise cu oarecare dispreț de confruntările dintre torpiloare și navele comerciale. Sigur, era o parte de adevăr, dar submarinele care zăceau pe fundul mărilor dovedeau cu prisosință că lupta nu era atât de inegală cum pretindeau unii. În ultimele zile, ansamblul echipajului beneficiase de permisii locale scurte. Doar câțiva privilegiați au fost autorizați să petreacă 48 de ore în căminele lor. Gerard a plecat spre sud pentru a se întâlni cu soția. Va avea doar timpul să îmbrățișeze și să plănescă câteva datorii făcute în lipsa lui, apoi să se agite în căutarea unui aviator care, zburând spre Scoția, să aibă bunăvoința să-l aducă până la terenul de aterizare de lângă Cairnbaun. Pentru liniștea sufletească a secundului său, Marshall spera că va găsi un asemenea aviator binevoitor. Datorită bombardării caselor lor, doi mateloți au putut merge acasă ambii în periferia Londrei. Primul la cărei mamă pierise sub dărâmăturile casei avea 19 ani. El era bărbatul familiei de când tatăl său căzuse la Dunkirk. Mai în vârstă, celălalt își pierduse soția. O bombă rămasă intactă explodase la trecerea autobuzului cu care, nefericita, mergea de acasă spre uzina aeronautică unde lucra. Bac plecase singuratic la pescuit, lăsând un număr de telefon unde putea fi găsit. Un ofițer de pe Gersney făcuse observația că numărul de telefon lăsat aparținea unei cabane simpatice, la fel de simpatică cum era și proprietara cabanei, al cărei soț, circunstanță poate semnificativă, se afla în Ceylon, în cadrele Royal Air Force. Cât despre mateloții care murmuraseră că nu li se deduseră permisii, nici ei nu prea se departeaseră de vas, mulțumindu-se să coboare la uscat ca să meargă la cantina marinarilor, la două cărciumi și la o fermă din vecinătate, al cărui proprietar se spunea că își fabrica el însuși băuturile spiritoase. John Willard, un mecanic de 20 de ani, plecase și el într-o astfel de învoire, dar cu hotărârea să nu se mai întoarcă la bord. Dezertarea lui a contrariat întreg echipajul, întrucât arunca o umbră asupra legitimei mândrii, rezultată în urma recentelor lor isprăf pe mare. Dezertorul ăsta, declarase Simon, trebuie neapărat găsit și adus înapoi cu orice preț. Și nu mi-ar părea deloc rău dacă poliția militară i-ar crăpa capul idiotului. a locuia la Newcastle, dar a fost prins la mai puțin de 50.000 de kernbaun. De regulă nu este prudent să fie menținut la bordul unui submarin un om care a încercat să dezerteze. Are o tară și la bord se-i situații când poate deveni periculos. Dar în cazul lui Willard, Marshall a fost obligat să privească lucrurile, la fel ca Simon, care susțina că nu era de dorit să fie lăsat să apară pe căi obișnuite în fața curții marțiale și să fie pedepsit. Într-o baracă de deținut sau mai târziu, pe nava sau în portul unde va fi trimis, mecanicul putea dezvălui totul sau o parte din secretele lui U-192. Repetată din gură în gură, Vesta risca să ajungă până la urechii namice. Uilard a fost adus la bordul lui Gersney cu mâinile încătușate și păzit de doi polițiști. Mercele a văzut rista procesiune sosind cu barca de serviciu și se întreba ce să-i spună omului. Browning declarase că decizia aparținea comandantului și Simon se alăturase, semnând raportul de arestare a dezertorului. În biroul care îi se pusese la dispoziție la bordul lui Gersney, îl reflecta asupra cazului. Rolul lui în operațiile întreprinse de U192, comanda lui, echipajul, toate figurau pe o listă secretă cunoscută de cel mult 200 până la 300 de persoane. Era puțin, foarte puțin într-un conflict în care erau implicați milioane de oameni. Pentru inamic, U192 fusese trecut la contul pierderi. Încă o victimă a bătăliei Atlanticului, nimic mai mult. În registrele oficiale ale lui Royal Navy Force, figura numai sub denumirea unei cifre. Nava afectată unor misiuni speciale. Două cuvinte fără semnificație precisă. Ultra secret. Dar în realitate, Marshall comanda un submarin și răspundea de oameni în carne și oase, dintre care unul se numea John Willard. Merchel se afla în biroul său, încărcat cu hârtii, când intră Simon. Impecabil ca întotdeauna, dar cu fruntea încrețită de griji. – Rezolvi chiar acum cazul Willard? – întrebă el. Și-aruncă șapca cu frunze de stejar pe un scaun și-a o țigară. – Da, – răspunse Merchel. Și cum secundul este încă în permisie, eu am să mă ocup de el împreună cu ofițerul cu navigația. Ceea ce gândi Marshall nu-i va displace lui de vră. Chemat acum pentru a doua oară, din cauza absenței lui Gerard, se îndeplinescă rolul de secund. Simon pufăi un or de fum. Îmi face impresie bună acest devră. Are și state de serviciu bune, ceea ce se întâmplă destul de rar în aceste vremuri. Merge și loftă. Își păstra greu calmul când Simon își exprima simpatiile și antipatiile. În picioare, privind printr-un hublou pătat de sare, prin care apa cenușiei se reflecta în ochi, Simon vorbi. Cât că veți porni la drum cam peste două zile, instrucțiunile referitoare la misiunea ce urmează să îndepliniți vor sosi azi după amiază. În linii mari, desigur. Amănunte îți voi da eu." era pe care să răspundă când cineva bătu la ușă. De vreo trecu pragul și anunță ceremonios. Deținutul și escorta lui, sir." Privilea Simon fără să-și schimbe expresia. Prin ușa deschisă, Merșel îl zări și pe sterchi. Ținea sub braț o foaie de placaș pe care cu patru pioneze era fixată o hârtie cu enumerarea crimelor comise de mecanic. Șeful de echipaj era ciufulit, parcă atunci se dase jos din cușetă. Foarte bine, spuse Merșel. Nu uita ce ți-am recomandat, De vreux. Nu e vorba de un proces. De Vreux o poziție. Am înțeles, sir. John Willard a fost introdus cu ritualul obișnuit. A rămas în picioare între una din sentinelele care le însoțiseră și sterchi. Acesta din urmă început să citească raportul cu data, ora și locul unde fusese arestat. Uillard asculta părând că nu înțelege ceva și neavând aerul că ar fi un desertor. Scund de statură, cu fața rotundă, lui Willard nu-i se dădea vârsta. Mersele văzuse de multe ori pe lângă mașini, totdeauna în combinezon și, de obicei, murdardă de unsoare și funingine ca toți cei din echipa lui Frențel. Mai mult o parte din mașini decât o ființă umană. Acum, înținuta de paradă, cu elice din fir de aur pe mânecă, într-o perfect, naivitatea și fragilitatea vulnerabilă. Când s-a terminat lectura, Merșel îi se adrese, căutând să-i vorbească blând, convins că bietul se pierdea complet dacă îl lua repede. Ei bine, Willard, ce ai de spus? Ce să vă spun, sir? Ce aș putea să vă spun? Se balansa de pe un picior pe celălalt. Cred, sir, că. fraza a rămas neterminată. Ținând în mână bonetul de ținutului, stărchii se răstila el. Stai liniștit și răspunde comandantului. ridică capul. De lângă hublou, Simon respiră cu scomod pentru a-și arăta nemulțumirea. Hai, spuse devră cu voce calmă, explică comandantului de ce ai dezertat. Toți așteptau. Willard privea fix undeva deasupra umărului drept al lui Marshall și trăsăturile crispate ale figurii mărturiseau efortul de concentrare ce și impunea. Nu știu cum să vă spun, sir. De unde să încep... Bărbia tânărului mașinist era agitată de un tremur slab. Din cauza mamei mele, sir. Merșel își plecă privirea asupra biroului. Șeful tău direct, Frenzel, este mulțumit de tine. Până acum n-ai făcut năzbătii. Dacă mama ta este bolnavă, trebuia să te adresezi unui superior și... Merșel tăcu. Liniștit, ca și cum nu auzise niciun cuvânt, Willard continuă. Tatăl meu este prizonier, sir. L-au prins japonezii la Singapore. Nu am aflat decât acum câteva luni. Toți am crezut că murise. La ultima mea permisie, sir, chiar înainte de a fi venit aici, am fost acasă. Înghiție în sec și continuă. Mama era... După o lungă ezitare. Deja încurcată cu un tip. Merșele l cu un gest al mâinii. Te poți retrage și escorta adresându-se lui Dovră. Și dumneata locotenente." Când ușa s-a închis în urma lor, ar privi la Simon, apoi la mâinile proprii, mirat că nu-i mai sunt încătușate. În echipaj, sir," reluă el, mai sunt doi băieți din Newcastle. Am fost mobilizați împreună și o cunosc pe mama mea. Dacă află că ea... Marshall îl regreta că nu a ieșit și Simon împreună cu ceilalți. Și de asta vroiai să mergi acasă?" Uillard răspunse mai tic cu un semn energic, afirmativ din cap. Da, sir. Mama mea a scris că tipul o bătea și a amenințat-o că va fi vai de capul ei dacă îndrăznea să se plângă. Este un zdrahon, înțelegeți, și are o mulțime de prieteni. Tria de pe urma ei. Au obligat-o să facă trotuarul." Uillard era torturat, îi se vedea pe figură. Trăsăturile feței spuneau totul. Rușine, milă și nestăpânita pornire care îl îndemnaseră să meargă la Newcastle ca să facă ordine. Și întrebă blând Merșel, ce sperai să faci? Să aplic sir, o parte din cele învățate la antrenamentul pe care îl facem aici. Uillard schiță un pas înainte, dar se răzgândi și rămase pe loc. Nu m-am priceput niciodată la bătăi, dar instructorii comandoului m-au arătat cum trebuie procedat. Cum să te lupti, sir, cum să dobor adversarul. Cu haimanalele acelea, tocmai asta trebuia. Pe birou a sunat telefonul și mașinistul l-a privit speriat. Marshall a ridicat receptorul. – Am spus să nu fiu deranjat. La celălalt capăt al firului, Browning scurt. – Îmi pare rău, Marshall. Simon este încă la dumneata? – Da, sir. – cum merge treaba? Merșel aruncă o privire la Willard. Începuse să tremure și ochii îi erau plini de lacrimi. Într-o eruperea, îi mărise disperarea. Destul de bine, sir. Mă temeam că o să meargă mai greu. Browning își potrivi vocea tușind. Sunt într-o situație delicată, are lua el. La celălalt telefon am o comunicare pentru dumneata personală și urgentă. A urmat o pauză. Poți să vorbești? Cred că este ceva, într-adevăr, foarte urgent. Îți fac legătura." În receptor s-auzi o hârială, apoi o voce feminină. Aș vrea să vorbesc cu locotenent comandorul Steven Marshall." Marshall?" La aparat." Se auzea prost, dar Marshall a avut totuși impresia că interlocutoarea răsufla greu. Steven, aici este Gale." Fără să miște capul, Marshall privi succesiv la cei doi inși care se aflau în cabină. Palit ca hârtia, Willard se tot balansa de pe un picior pe celălalt. Încă în picioare lângă hublou, Simon își scutura de pe șapcă fire de praf. Nu părea să fie atent la convorbirea telefonică. Despre ce este vorba?" Relua Marshall în receptor. Roger îți va cere să ne face o vizită." Vorbea precipitat, parcă temându-se că nu va fi lăsată să termine. M-am gândit că poate să găsești o scuză ca să refuzi invitația, dar dacă spun că eu doresc, sper că vei accepta. Marshall își trese glasul pentru a pronunța clar. Perfect, am înțeles. Puse la loc receptorul, întrebându-se de ce proceda astfel. Simon zâmbi. Tot Browning nu putea să mai aștepte. Marshall reluă discuția cu Willard. Pe scurt el binevoitor, te-ai comportat ca un mare prostănac, îți dai seama? Te pregăteai să te cu nu știu ce puși la ma, poate chiar să-i frângi gâtul. Crezi că prin asta ai fi aranjat lucrurile și pentru tine și pentru maică ta? Uilard răspunse încet. Trebuia să fac ceva, săr. Acum totul depinde de tine, continua Marshall. Locul tău este aici, cu camarazii tăi, oameni care au încredere în tine și în care tu te poți încrede. Merge și-l abia și cuvinte. De ce îi telefonase Gale cu riscul de a trezi bănuielile lui Simon? Gândea el între timp. Am să cer serviciilor de asistență socială să verifice cele ce ne-ai povestit. Dacă este adevărat, voi vedea, sau mai bine spus, Royal Navy, va vedea ce este de făcut. Iar dacă ai mințit, te trimit la curtea marțială. În orice caz, deocamdată ai să rămâi aici, sub comanda mea. Suntem de acord?" Da, sir. Împietrit de mirare, Willard continuă precipitat. Vă mulțumesc, sir. Până la noi ordine nu te vei mișca de pe nava bază. Și acum șterge-o." Tânărul salută, făcu stânga prejur și dispăru cu atâta grabă că se împiedică de pragul ușii. Simon deschizându-și tabachera. La naiba, că sa se prostituează și el vrea să alerge să o scape." Bănuiesc că se teme că jumătate din Home Fleet va veni să bată la ușa casei sale, data viitoare când va fi în permisie. Home Fleet, flota metropolitană britanică. Răsturnat în fotoriu, merșă-l Simon, dar mai mult monologa. Am încercat să-mi imaginez ultima noastră călătorie, așa cum acest tânăr mecanic a trăit-o. A participat pentru prima dată la o bătălie și cred că atunci când vaca de mult s-a explodat, camera noastră de mașini s-a părut ca un adevărat iad. Sau, dacă preferi, ca un vulcan. Simon îi răspunse indiferent. Ei și? Și dumneata ai trecut prin așa ceva și eu, toată lumea. S-a întors din misiune, zdruncinat sufletește de cele trăite. Ajuns în port, îl aștepta faimosa scrisoare. În jurul lui, camarazi scriau familiilor, cei mai mulți mamelor, căci echipajul este format din tineri. Ce crezi despre toate astea? Marshall se ridică în picioare, prezința lui Simon devenindu-i insuportabilă. Al interpelă. Ce-ai fi făcut dumneata în locul lui? Simon ridică ambele mâini într-un gest împăciuitor. Frumoasă pledoarie, nu te ambala. La urma urmei este treaba dumitale, nu a mea. Revenind de la tonul de conversație banală, Simon adăugă fără tranziție. cine cu noi astă seară? Anterior, Marshall hotărâse să refuze invitația, dar după conversația telefonică cu Gale, răspunse fără ezitare. Bucuros, îți mulțumesc. În ordine? Simon se dirige spre ușă. În momentul ieșirii se întoarse. Ai cumva vreun preot în familie? Marshall zâmbi. Dupa câte știu nu, mă mir. sai să și merșel să reașeze în fotoriu reprogând prea ușor și ieșa din sărite, ridică ceva, sir?" Marshall îi întinse dosarul Willard. Da, să previi asistența socială de la Newcastle." Foarte bine, sir," răspunse Devere, dar cu o grimasă de mirare. Ce se faci, locotenente," spuse Marshall. Trebuie să ne ocupăm de necazurile oamenilor." Se ridică și ieși din cabină. Foarte surprins, de vră privi lung în urma lui." merge se examină câteva secunde în oglindă. Cu toate eforturile stiuardului, uniforma lui, deși cea mai bună, tot era cam mototolită. Prea se mult timp închis într-un dulap metalic. Cel puțin nu se umezise. Cămașa curată confera totuși ținutei o oarecare eleganță. Simon apărut la ușa cabinei. Gata! Ținea neglijent șapca în mână. Așa dechisit semen cu nerou. Avansă câțiva pași sau, cum ar spune gură mare, un veritabil submarinist. Marshall schițeu un surus sec. Pe aici găsești doi la o para. Dacă ești gata, să plecăm imediat. Străzile, probabil denumite astfel în glumă, sunt destul de dificil de parcurs după căderea nopții. Au urcat pe punte și s-au îmbarcat într-o barcă cu motor care îi aștepta. Cerul era foarte tunecat, dar fără pic de nori. Să anunță vreme bună mâine!" gândi Marshall. Primele semne de primăvară!" Pașile răsună pe Cheu și Marshall își dădu seama că aproape nu coboruse deloc pe uscat de când preluase sarcina noii misiuni. În orice caz, nu ieșise din zona bazei. Se auzea bătaia motorului unui automobil cu caroserie strălucitoare staționat la extremitatea Schelei. De la volan... Coborâ un matelot care deschise portiera pentru ca Simon să se așeze în locul lui. După ce Marshall s-a instalat, Simon spuse matelotului. Mâine să mai o lustruială. Am înțeles, sir. Automobilul demară. Îmi aduc totdeauna mașina pe cheu, spuse Simon. Asta mă scutește să o caut printre celelalte. m mira dacă ar proceda altfel aș spuse în sine Marshall, în timp ce mașina avansa încet între garduri de sărmă ghimpată păzite din loc în loc de santinele. Simon vorbise șoferului ca unui servitor personal sau ca unui portar de hotel luxos. Aici și, probabil pretutindeni, viața îi era bine organizată. Când a ieșit din bază, Simon apăsă pe accelerator. Conducea cu siguranță și îndrăzneală, lua virajele scurt, aproape fără să încetinească. Pentru a se feri, siluete imprecise se dădeau la o parte. Mașina răspundea admirabil la comenzi. Probabil costase multe parale. Vila în care locuim, început Simon, nu este grozavă, dar am convins pe amiral să-mi împrumute pe unii din șefii săi bucătari, așa că cina va fi acceptabilă. Totuși, aș fi bucuros să mă întorc în locuri mai civilizate. Trase o înjurătură orbit de farurile unui camion militar venind în sens contrar și adăugă. Tot felul de boboci au ajuns la volan. Drumul a durat cam o jumătate de oră și Simon a vorbit tot timpul. Despre raporturile lui cu intelligence service, de modul cum era condus războiul, despre toate avea păreri bine stabilite. Amintindu-și de prima lor conversație, Mergele era surprins de franchețea cu care îi vorbea acum și nu-și explica schimbarea. Simon critica guvernul în altul comandament și se referea la personaje importante, care pentru Marshall nu erau decât nume citite în ziare. Făcea pe grozavul. Marshall nu era prea convins. Părea că evolua într-o altă lume, lumea prestigioasă a mărimilor, a celor cu influență. Au intrat printr-o poartă și s-au angajat pe o alee largă, apoi s-au oprit lângă alte mașini parcate. Simon își consultă ceasul. Am cam întârziat. Pe viitor va trebui să conduc mai repede." Apoi îl invită pe Marshall. Să intrăm! Marshall îl urmă. Se gândea la cât de mult ținea Simon la talentele lui de șofer, la abilitatea de a conduce mașina cât mai repede. Părea că dă mai multă importanță șoferiei decât muncii sale profesionale. Oare nu era din cauza că invidia în secret pe cei ca Marshall, care trăiau efectiv războiul? Camera în care l-a condus Simon era bine mobilată și atractivă. În ardea ardea veselul un foc de lemne, încăperea respirând un aer de prosperitate rurală. Mai avem câțiva alți invitați," spuse Simon. Obligații!" Cu un gest îi indică lui Marshall un durapior cu băuturi. Servește-te în timp ce îmi pun la punct ținuta. Nu am avut timp nici să mă pieptă înainte de a părăsi bordul lui Gersney." Marshall își reținut cu greu un zâmbet. Simon se credea obligat să scoată continuu în evidență cât era de covârșit de lucru și că tot timpul se făcea apel la luminile lui. Merșel deschise dulapiorul cu băuturi și contemplă cu mirare un impresionant sortiment de sticle. Aici nu existau restricții. A o sticlă cu ischi de malți și își servi o bună jumătate de pahar. Era o precauție pe care o socotea înțeleaptă și utilă, căci reuniunea promitea să comporte momente dificile. S-a întors la scumătul unei uși care se deschisese. Avea o frază pregătită pentru Gail, dar se găsi în prezența unei alte tinere femei pe care nu o cunoștea. Îmbrăcată foarte simplu, cu o fustă de stofă groasă și tricou negru. În lumina discretă a camerei, lui Merșel îi se păru că trăsăturile figuriei trădau o oarecare oboseală, poate chiar contrarietate că îl găsise pe el în cameră. Scuzați-mă," zise ea luând mașină în mână o revistă, apoi punându-l la loc. Nu știam că este cineva aici." Vorbea cu un abia perceptibil accent străin, poate francez. Marshall se prezentă. Numele meu este Steven Marshall. Eu trebuie să mă scuz." Nu a venit să îndreptă spre un fotoliu. Se deplasa cu grație suplă a unei pisici. Părul șatenă era tăiat scurt și privirea ochilor mari îi părul lui Marshall că avea o fixitate neobișnuită. Îi spuse că se numea «Chantal Trevis apoi cu un cantrist, dacă a iluminat toată figura, adăugă. Dar sunt franțuzoică, născută la Nantes." Se așeză și, încluceșându-și picioarele, se sprijini de spătarul fotoliului. Părea că se relaxa pe jumătate absentă. Acum locuiți aici?" întrebă Marshall cu oarecare ezitare, observând o fugitivă crispare a mâinilor tinerei femei, mâini mici, frumos modelate. N-aș vrea să fiu indiscret." Ea din nou, dar întrebarea a rămas fără răspuns. Nu face nimic. Văd că aveți multe decorații, mai multe decât mă așteptam." Marshall sură, se înțelegând că Simon îi vorbise despre el. Suntem în plin război." Se pare," răspunsea gânditoare, în plin război." Sunt stupid," reluă el calm. Am spus o prostie." Uitasem, familia va a rămas în Franța? Ea înclină capul afirmativ. Părul ei căzu ușor peste frunte. Da, tatăl și mama au rămas la nom. Merșel își aminti că ea se recomanda Trevis, nume englez. Sunteți căsătorită? Același gest afirmativ din cap, apoi. Da, cu un englez. Privea spre paharul pe care Merșel îl ținea în mână. Dacă ar fi să aleg decât încă o întrebare, aș prefera ceva de băut. Confuzia lui Mershel o amuză. Iartă-mă, n-ar fi trebuit să spun asta. Mershel îi indică o sticlă cu vin de seres și ea acceptă cu un gest. În timp ce el umplea paharul, îi spuse amabilă: Soția Capitanului Comandor Simon mi-a vorbit despre dumneata, despre isprăvire din Mediterana. Iele intinse paharul. Când s-a plecat să-l apuce, părul tinerei femei reflecta lumina lămpii. Merchel decise că părul ei era brun, nu șate cum crezuse. O cunoșteți de multă vreme pe Gail? Cu un gest de necaz, el continuă. Vai, iată că reîncep cu întrebările." Iar se. nu nimic. Am cunoscut-o aici, recent." Merchel se așeză într-un fotoliu în fața ei. Îi se părea că o forță invizibilă îl ținea departe de tânăra femeie. Totuși, dacă ar fi avut mai multă vreme înainte, i-ar fi plăcut să rămână în prezența ei. Poate doar pentru a-i auzi sunetul vocii și a gusta farmecul odihnitor al prezenței sale. Simon reveni în cameră și examină nedecis durăpiorul cu băuturi. Ați făcut cunoștință? Bravo! Ne așezăm la masă peste un sfert de oră." Prin perdeaua grad din culoar străbătut un murmur de voci precedând intrarea altor invitați. Doi ofițeri de uscat, dintre care Marshall recunoscut că unul era major medic. După prezentări și strângeri de mâini, conversația a devenit generală. Marshall observă că se evită să se vorbească despre război, probabil din cauza tinerii franceze, a cărei țară treia sub cizma nazistă. Vine și comandorul Browning?" întreba Marshall. Simon îl privi pe asupra paharului. Nu, a luat avionul pentru Londra convocat de mărimile de la Whitehall. Chiar dacă nu pleca, spuse unul dintre ofițeri, cred Roger că nu l-ai fi invitat. A urmat un râs general. Merge la o strângere de inimă când din spate auzi o voce feminină exclamând. „Steven, de când nu te-am văzut? se întoarse Gail purtă o rochie înflorată cu brațele decoltate. Nu se schimbase. Era așa cum o păstrase în amintire. Tot fermecătoare. Mâna pe care ea i-a întinse era înghețată, cu toate că în încăpere era cald. Și Marshall a avut impresia că percepea un tremur ușor. O rochie nouă, draga mea!" S-a auzit vocea lui Simon. Și cam decoltată, nu crezi?" Gail răspunse fără a-și privirea de la Marshall. Vreau să determin primăvara să vină mai repede. Am văzut în sat primele flori și mi-am spus... Simon îi tăie vorba. Poate, dar uiți că tichetele de îmbrăcăminte nu cresc pe copaci. Maiorul medic protestă. Nu l-asculta? Ne desfeți ochii. S-a pornit o conversație generală. Dar lui Merchel îi se păru că atmosfera rămânea încordată. Cele două tinere și alături, păreau două surori, dar față de rochie înflorată și de brățara scumpă de pe brațul lui Gail, franțuzoica părea și mai izolată. Merchel simție un fior, probabil din cauza uischiului. Nu-și mai amintea de câte ori Simon îi umpluse paharul. Sau poate că nu se mai simțea în apele lui, dezobișnuit de atâta vreme de lumea civilizată. Servită impecabil de un foarte demn steward marinar, cina era excelentă. Marshall nu contenea să se întrebe cum reușise Simon să procure materii prime pentru numeroase nemâncăruri alese și vinuri de cea mai bună calitate. În timp ce stewardul îi un pahar de coniac, Simon s-a desă medic. Așadar, Jack, curând ne părăsești? Așa mi s-a spus. Da acum înainte mă așteaptă regim de cărnați și piure de cartofi. Mershul se aștepta că o să urmeze o conversație pe aceeași temă, dar s-a înșelat. N-a mai urmat nicio întrebare și nici altă explicație. Parcă asista la o cină de conspiratori. De la capătul mesei auzi vocea lui Gail. Ochii străluceau și își învârtea verigheta pe deget. Vorbește-ne despre Malta, Steven. Ce pot să vă spun? Bombardamente masive, precum știți, cu care maltezii au sfârșit prin a se obișnui. Bieti oameni, comentă Jack, maiorul medic, ce pot face altceva? Stewardul plecat, se aplecase șoptind ce la urechea lui Simon. Acesta se ridică, își terse buzele cu șerbetul și anunță. A sosit un curier motociclist de la statul major, trebuie să merg să văd despre ce este vorba. Plimbă privirea asupra celor din jurul mesei și continuă. Vă rog să vă simțiți ca acasă, Rabins Servește toată lumea tot ce dorește. Făcând cochiul. Bineînțeles, orice, afară de șnaps nemțesc. Cei doi ofițeri și tânăra că au trecut în camera vecină. Marshall și Gheile au rămas singuri. Ținem neapărat să te văd, spuse ea repede, ca să-ți vorbesc despre Bill. Ce mi putea spune? Întrebă el incapabil să-și ascundă mărăciunea. L-am văzut pe Bill în ajunul morții sale... Conversația celorlalți se stompa. Până la sfârșit nu se mai auzea nimic. În tăcerea ce domnea în sufragerie, Marshall observă respirația precipitată a lui Gale. Tu nu înțelegi. Nici n-ai putea și nici nu vrei să înțelegi." Poate," replică el, dar știu că erai soția lui Bill și în timp ce el se bătea în Mediterana, ai decis să-l părăsești ca să te măriți cu Simon. Mai este ceva de spus?" Gale se ridică și se apropie de șemineu. Întrecere cu un gest mecanic, iar a redresat unui tablou. Bill, continua Marshall, a fost un băiat minunat. N-am cunoscut altul ca el. Gale se întoarse, figura exprimându-i o profundă tristețe. Da, Steven, dar lumea nu este făcută numai din băieți minunați. Semen mult cu Bill, dar Minter totdeauna i-ai semănat. Îți mai mintești de mica vilă de lângă Setempton? Ea umbla în umblat prin cameră. Nici nu observa că se lovea de mobile. Îmi amintesc când Bill a venit într-o permisie. Eram tocmai după trei nopți de bombardamente, în raiduri neîntrerupte. Portsmouth a fost aproape complet distrus și la Settemton am avut sute de morți și răniți. Oribil! Gale a oprit, privi la Marshall și figura îi luă o expresie dură. Bill nici n-a întrebat cum suportasem bombardamentele. Nu-l interesa decât viitoarea sa misiune, viitoarele acțiuni, echipajul său, submarinul său. Tonul îi deveni mai blând. Știi bine cum era. De ce te-ai căsătorit cu el? Tu întrebi, știi bine de ce. A privit la mersul drept în ochi. Cu tine doream să mă căsătoresc, dar tu erai așa de sigur că vei muri ca toți ceilalți prieteni ai noștri. Îți mai amintești? Atât de sigur erai că vei fi omorât? Mirat, o întrebă. Ești sigură de ce spui? Perfect sigură. Am avut timp să mă gândesc la zilele petrecute cu Bill. Nu regret niciuna dintre ele, niciodată. Dar războiul nu este suportat numai de voi, bărbații, ca Bill și ca tine. Și noi, femeile, îl suportăm. Trăim și noi zilele lui odioase, una după alta. Viața trebuie să continue și am crezut că, dacă mă remărit cu Simon, voi avea un cămin adevărat. Este un lucru neobișnuit? <fie> Îmi pare tare rău. Eu am ținut mult la bil. <fie> Pentru Dumnezeu, Exclamă ea, îndreptându-se spre el. Fii sincer, măcar cu tine însuți. Apoi revenindu-și. Când m-am căsătorit cu el, nu ți-ai dat seama că și tu erai oarecum de vină? Cred că da, după modul cum mă priveai. Merșel își plecă ochii. E greu să spun exact ce am simțit. Era lângă el, aproape la tângea. Ochii ei îi căutau pe ai lui ca pentru a ghici gândurile. Vai, Steven, iată ce a făcut războiul din tine. Toată seara te-am observat. Ce mult te-ai schimbat. Războiul te face mai dur. Și-a imagina imaginea sa din oglindă când tristem s-a întors la Portsmouth. Și mai este ceva, Steven? Caut să mergi până la extrema limita puterilor tale. În ultimul timp am avut ocazia să văd mulți oameni purtând uniformă invitați de lui Roger. Vorbesc, își spun părerile, dar nu seamănă cu tine. Ei lua ambele mâini strâns între ale ei. Tonul îi deveni mai blând. Din tine... Războiul a făcut o mașină. Merge l-o privi în ochi, convingerile începând să îi se prebușească. Mânia îi trecuse. Încercă Gale, să vezi lucrurile așa cum le văd eu. Trebuie să fiu așa cum sunt, alt minterea și nebunii. Fără să-și dea seama, o se. Capul tinerei femei îi se culcase pe piept. El continuă să vorbească. Cuvintele îi se revărsau ca un fluviu. Nu poți să să-ți dai seama ce viață duc. Niciun moment de răgaz. Și nu văd când se va termina. Trebuie să dau ordin altora să atace, să atace mereu. Să mă gândesc la navă, la luptă, la obiectiv. Să fac totul, da, totul, pentru ca întreg sistemul să nu se năruie. Nu te puteam face părtașă la o asemenea existență, să-ți impun a fi mereu singură. Răspunsul ei a fost abia perceptibil. Aș fi acceptat cu toată inima toate acestea. Mergea-l îndepărtă cu mâinile pe umerii decoltați. Dar, cei cu Simon, Gail îi susținut privirea fără să clipească. Cu el este altceva, el îmi dă siguranță și, destul de curios, în felul lui și el are nevoie de mine. Dar între tine și mine a fost altceva. Îndrăznești să spui că nu-i așa? S-au comotul unor uși, deschizându-se și în pupirele lui Gail. Marshall văzu o undă de îngrijorare. Se întoarse repede, simțindu-se nebădit de o iritare inexplicabilă. Dar nu era decât cealaltă tânără, Chantel Travis. Îi privea imobilă și foarte simplu pronunță. Iertați-mă, cred că am greșit camera. Se retrase închizând ușa și încercând o scuză. Am crezut că... Surprins de cum arăta figura lui Gale, Marshall a întrebat-o ce cu tine?" Foarte încet gail se îndepărtă. Ce mutră ai făcut, Stephen, când s-a deschis ușa? Credeam că era Roger și mie mi-a fost teamă și oarecum rușine. Dar tu aveai aerul unuia gata să ucidă." mi -l ridică din numeri. Poate chiar eram în stare." Privi la masa părăsită. Ce să facă? Nu mai era un om ca ceilalți." Avea dreptate Gail. Se simțea descurajat, chiar înspăimântat. Stephen reluă Gail cu sufletire. Dacă ar fi să ne regăsim într-o zi, fără reproșuri, fără comparații. Mă agăți de amintirea pe care tu o știi. Am nevoie de ea. Marshall își aminti de Frenzel cu fotografiile lui. De mașinistul Willard cu mama acestuia, precum și de Gerald. Probabil în acest moment... Era sfârșit sufletește ca Bill altă dată între necesitatea de a pleca de lângă soție și dorința de a mai rămâne. Poate că Gail avea dreptate. Era furios că ea se căsătorise cu Simon, mai puțin din cauza lui Bill decât din cauza lui însuși. Oricum, era prea târziu, pentru ea ca și pentru el. Nu mai este cazul să discutăm, spuse el privind o dreptă în ochi. Între noi, totul s-a sfârșit. Numai fiindcă tu vrei să fii așa, Steven? Din vestibul un murmur de voci marca plecarea invitaților. Nu mai este vorba de ce vreau eu și nici de ce vrei tu. Se deschise ușa și de-asta dată intră Simon. E privi cu aer înțelegător, apoi suruzând, își puse mâinile pe umerii lui Gail. Ați schimbat confidențe și amintiri? Foarte bine! Acum copiii! Petrecerea s-a terminat. Marshall aprobă cu un gest din cap. Chiar așa, gândi el, din multe puncte de vedere...